Szörnyeteg igazi arca. Szerencsére az üzlet nagyon jól megy. Boris kisé bizalmatlan volt az elején, nem mert rám bízni annyi anyagot, amennyit kértem tőle, így fokozatosan adott egyre többet és többet. Ez részben a bizalomról szól, hiszen rengeteg pénzről van szó. De ugyan kinek jutna eszébe elépni egy nagyobb csomaggal? Senkinek. Senki sem akarja golyóval a fejében végezni. Egy táska narkó még nem ér annyit. Nem kezdhetsz belőle új életet. De ha ügyesen szétteríted, sok lóvé hullik az öletbe. Az elosztóéba még több, de az már nem az én dolgom. Az a fontos, hogy nekem menjen jól a szekér. Most sokkal nagyobb terület az enyém. Több kilónyi áruval flangálok az utcán elülöm a feltűnést, igazából csak az öcsém tudja, hogy mivel keresem a pénzt. Anyám és Anna úgy tudja, hogy egy asztalos üzemben dolgozom. Fát vágok. Ha valamiben, abban jó vagyok. Ha bár nem vagyok egy nagy darab fickó, erő van bennem. Mindig én vágtam a fát, mert apám rendszerint leírta magát a sárga földig. Igazi, mint a pa és férj. Egy lófaszt. Egy semmire kellő pióca, aki rajtunk élősködik. A ház egyre elhagyatottabb, mintha nem is laknának benne. Apám leszarja. Anya, ő már csak megpróbál életben maradni. Jegor mindeközben a haverjai lóg. gyűlölit lenni. Megértem. Nem sok jót rejtenek a kőfalak. Ahogy közeledem a ház felé, egyre inkább rám telepednek a nyomasztó emlékek. Apám ordibálása. Állott piaszaga. A verések, amiket akkor kaptam, amikor kedve tartotta. Az a néhány szép emlék, ami ideköt anyám mellett született. De azokat is sokszor bemocskolta a félelem és a könnyek. A mosolya, amit úgy szerettem benne, úgy hervadt el akár a virág. A valamikor gyönyörű asszony haldoklik, elsorvad. Ahogy belépek a házba, sötétség és erős bűz fogad. Minden héten eljövök legalább egyszer. Sajnos többször nem tudok, mert a munkahelyem, Anna is persze Boris mellett bizony nem sok időm marad. Halk nyöszörgést hallok a hálószobából. Sietős léptekkel elindulok felé. Ahogy benyitok, a látvány letaglóz. Apám épp megerőszakolja anyát. Egy haldokló beteg asszonyt. A harag egy szempillantás alatt szétáramlik a testemben. Átrontok a szobán, megragadom apámat a nyakánál fogva és a földre hajítom. Mi a fasz? Belerúgok legalább kétszer. Az egyik rúgás a éri, a másik az állkapcsán. Te mocskos beteg állat, üvöltöm torkom szakadtából, majd újabb ütéseket mérek rá, de ezúttal ököllel. Össze akarom törni, úgy, ahogy ő törte össze a boldog pillanatokat. Olyan sokszor elképzeltem már, hogy visszaadom azt a rengeteg szenvedést, amit ő adott nekünk. De az iránt való tisztelet mindig megakadályozott ebben. Csak hogy ezúttal olyan gusztustalan és becstelen dolgot tett, amit nem fogok tettek nélkül hagyni. Igor! Anya erőtlen hangja visszaránt a valóságba. Abba hagyom apám ütlegelését, majd mellé lépek. Anya! A takaróért nyúlok és betakarom. Igor, Kövér köncseppek budjanak ki szeméből, közben megszorítja a kezemet. Gyenge, nagyon gyenge. Be kell mennünk a kórházba, simítok végig az arcán. Szinte érzem a csontokat az ujjaim alatt. A szeme alatt sötét karikák vannak. Bár nem azt a nőt látom, aki halkan énekelt nekem elalvás előtt. Nem tudom az ujjam köré csavarni hosszú csokoládébarna haját, mert a rák azt is magával vitte. Mindössze néhány hajszál van a fején, ami őzbehajló és rövid. Ez a betegség a legalattomosabb és legpusztítóbb a világon. A valamikor erős és gyönyörű testet eleve nem felzabálja, és végül csak egy emberi roncsot hagy maga után. Nem, de egy percig sem maradhatsz itt tovább. Te ajas kis gané, mocskos kis szörnyeteg, hallom a hátam mögül apám hangját. Égtelen haragtól vezérelve ismét neki esek. Igor, ne! Anya folyamatosan könyörög. Nem akarom, hogy lássa, hogy kiverem apámból a szart is, mert nem vagyok szörnyeteg. Igor, gyere ide! Anya hangját egyre messzebbről hallom. Egyre vékonyabb. Eltűnik a sötétségben. Ott hagyom a semmire kellő apámat, majd az ágy szélére ülök, és megfogom anyám csontsovány kezét. Soha nem kívántam még senki halálát. Azonban most, amikor megfogom lesoványadott kezét, azt kívánom, bár csak lennének olyan irgalmasak az égiek, hogy végre magukhoz veszik. Egy gyermek számára az anyukája maga a megtestesült erő és szeretet. De mi van akkor, ha összeroppan az erő és elporlad a szeretet? Mi van, ha belenézel a szemébe és csak ürességet látsz? A boldog napok, a gyengéd érintések, az édes puszik mind a halál martalékává válnak. És neked végül nem marad más, csak a gyász. Emlékek, amik minden nap az arcodba ordítják, hogy már nincs veled. Nem bánthatod, ő az apád. Nem, anya, ő az igazi szörnyeteg. Igor, megpróbálja felemelni a kezét, de nem sikerül, erőtlenül visszazuhan. Enged, hogy bevigyelek a kórházba. Nem, kicsim, megcsóválja a fejét. Az én időm lejárt, sóhajt fel. Nem tudlak elengedni, csuklik el a hangom. Soha nem fogom elengedni. De el kell. Az én testem megtört, és az utam a mai napon itt véget ér. De tudod, büszkén halok meg. Becsukja a szemét. Anya! Nagy nehezen kinyitja, is újra rám néz. Fakó ürességet látok, amit mégis átjár a béke és a belenyugvás. Rendes ember vált belőled. Nagyon vigyázz az öcsédre. Kötelességed megvédeni. Anya, kérlek, felemelem a kezét, és megcsókolom. Maradj még, küzdened kell. Mától te fogsz küzdeni helyettem. Adj egy puszit Annának, és majd az unokámnak is helyettem. Mesély neki rólam! Anya! Ígérd meg, fiam! Megígérem! Bólogatok. Megígérem! Szeretlek. Én is, anya. Én is. Lehajolok hozzá, és arcon csókolom. Nem kívánhattunk volna nálad jobb anyát. Én... Engedj ide! Aparángatni kezdi a karomat, mire dühösen ránézek és ellököm. Takarodj innen! Takarodj különben, Istenemre esküszöm, megöllek! Mocskos fattyú! Igor! Anya ezúttal olyan mélyet sóhajt, hogy abban a sóhajban eltávozik a lelke. Sokat szenvedett. Tulajdonképpen az egész élete szenvedés volt. Ideje volt már, hallom apám dünnyögését. Mit mondtál? Könnyes szemmel felé fordulok. A hangom csöpög a haraktól és a gyűlölettől. Kurvára nem volt ez már élet. Megtörli vére sorrát, majd az asztalhoz botorkál és felveszi az üvegpiát. A fájdalom és a megvetés egy szempillantás alatt végig a testemben. A vérem szinte bugyog. Megragadom a ruhájánál fogva, majd kilögdösem az ajtón. Mi a fasz csinálsz? Azt, amit már nagyon régen meg kellett volna tennem. Akkor, amikor először kezet emeltél anyámra. Vonszolni kezdem magam után, napám közben folyamatosan ordibál. Engedj el, a szörnyeteg! Meg sem állok a rozoga ajtóig. A szörnyeteg most születik meg. A harag szülte. Kivágom az ajtót, előtte apámat a földre lököm. Hangosan hörög, folyamatosan káromkodik és szidalmaz. Felveszem a fejszét, és visszamegyek hozzá. Megragadom a kezét, és a tuskóra feszítem. Hé, hé, mit csinálsz, Igor? Igazságot szolgáltatok anyámnak. Ha már életében nem sikerült, a halála után teszem meg. Felemelem a fejszét, apám rémült tekintettel néz fel rám. Hagyd abba, Igor! Hallód! Az utolsó szó égtelen fájdalommal szakadt ki a torkán. A vére mindenfelé spritzel, a hangja egyre erőtlenebbé válik. Eldobom a kezét pontosan mellé. – Nem végezhetsz ki akár egy állatot, te szörnyeteg! – kiabálja összefüggéstelenül, közben próbálja felvenni a levágott testrészt. – Ó, oh, de hogy nem! Megvárom, amíg kinyújtja a kezét, majd ismét lesújtok a fejszével. – Igor! – a fájdalom elviselhetetlen. De vajon mit érzett anyám? Mit éreztünk mi, amikor azok a kezek újra és újra lesújtottak ránk? Anyám soha nem tudta megvédeni magát vele szemben, és nekem sem sikerült. Habár nem tudtam őt megmenteni, arról gondoskodom, hogy békében nyugodjon. Apám hanyad zuhan, minden csupa vér. Fölé állok. Én vagyok a végzete. Az utolsó, amit látni fog ezen a világon. Nem érzek iránta semmi mást, csak gyűlöletet. Hiszen képes volt megbecsteleníteni anyámat élete utolsó perceiben is. Nem tisztelte őt, és talán soha nem is szerette igazán. Egy utcakölyök volt, akinek mégis sikerült belemélyeztenie a mocskos karmait egy védtelen angyalba. Bár csak hamarabb megtettem volna ezt, bár csak lett volna bátorságom szembenézni a halállal. De most, hogy megmutatta nekem a legfájdalmasabb arcát, képes vagyok rá. Apám kiabálása vérfagyasztó. A látvány semmihez sem fogható. És mégsem borzadok el. Talán igaza volt apámnak, valóban szörnyeteg vagyok. Egy lelketlen ember, aki képes kegyetlenül kivégezni a saját apját. Talán véget kellene vetnem a szenvedésének. De kioltani valaki életét... Ráadásul az apádét embert próbáló feladat, még akkor is, ha a tiszta szívedből gyűlölöd. A fejem fölé emelem a fejszét. Nem tudom, mennyi ideig tartom. Az idő és a pillanat értéktelenné válik. Pontosan úgy, ahogy az élet. Szörnyeteg, hörög és vergődik a földön. A te szenvedésed nem fog addig tartani, ameddig a miénk tartott. Viszont ha meghalsz, egyetlen dolgot viszel magaddal. A bűneidet. Még egyszer utoljára felordít, a hangja szinte visszhangzik az erdő kopár fái között. A fejsze éles feje belesüljed a melkasába, összetöri a kemény csontokat, míg végül a szívébe mélyed. Remegő kézzel szorítom a kopott fanyelet, közben nézem, ahogy apám is kileheli a lelkét. Nagy nehezen kimozgatom a csontok közül a fejszét, majd a földre dobom. A vér sűrű és sötét magába issza a föld, ahová majd anyámat temetem. Hosszú percekig csak állok, próbálom feldolgozni azt, amit tettem. Gyilkossá váltam. Bajós ugyanakkor jó leső érzés áramlik szét a testemben. Nem csak apám lesz az, aki elszámol majd a bűneivel a pokolban, hanem egy napon én is. Megmarkolom a ruháját, majd vonszolni kezdem az erdő felé. Nem érdemel tisztességes temetést. Nem érdemli meg, hogy békében nyugodjon. Több száz méterre bemegyünk a sűrű fák közé, majd elengedem. Véres testet tehetetlenül a földre zuhan. Rátok bízom, biccentek az erdő felé, ami hatalmas farkasok, és ki tudja még milyen fenevadak otthona. Tudom, ha pár nap múlva visszajövök, apámból nem marad semmi. Talán egy marék csont, ami még a legkegyetlenebb ragadozóknak sem kell.